En vandringsman Det sägs att han vida i världen gick Och att gyllene ting hans gårda fick Gamlingen där Om det stämmer Hur kunde den då bli så tom hans blick Så innehållslös att den skrämmer